La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 15 Scrisoarea o ai la tine? O am. Unde îl pot găsi ca să eu înapoiesc? Dă-mi încoace. coace. Artileristul privine de merit când la unul, când la celălalt. Să știi că nu e lucru curat cu domnul Elef Barbo, aș spose. Cum v fi făcut vreo prostie și cu ocazia asta intru și eu la apă? Privind înfricoșat la capitan în Domnule capitan, eu am vrut să-l servesc așa ca între ostași. Dacă țineți să vă dau scrisoare, eu vă dau. Nu aș vrea să credeți că eu nu cred nimic. Îți cer să-mi scrisoare pentru că sergentul Barbu a murit. Sergentul întinse scrisoare. A murit? Săracul domnul Cum asta? Dar capitanul îi rătăză. Poți pleca, sergent." Artileristul salută moale și ieși și nedumerit și îngrijorat. După cum vezi, am pierdut timpul zadarnic." Conchise capitanul Gheorghiu când nu numai ei doi. Dacă aș fi știut că e vorba doar de o banală dramă familiară, te-aș fi lăsat pe dumneavoastră să stai de vorbă cu el." E să vedem ce spune în scrisoare. Deschise plicul, scoțând dinăuntru mai multe foi de hârtie scrise mărunt pe ambele feți. Vai de mine, un întreg roman. imposibil să pot rezista. Citește-o, dumneata, și dacă eventual găsește ceva interesant, îmi spui și mie. să citesc aici sau pot să o iau cu mine? Pot să o iei cu dumneata și dacă îți va face plăcere, o vei putea păstra. Aș prefera să citesc aici. Știți, noi la cifră suntem tare înghesuiți, dar numai dacă nu vă stingăresc." Nu, nu vă deloc, fiindcă și așa eu tot trebuie să mă duc la șeful de stat major." Capitanul Gheorghiu controlă mapa cu hârtiile ce trebuiau semnate, apoi, înainte de a ieși pe ușă, îi spuse. Dacă din întâmplare sună telefonul, să nu răspunzi. Am lăsat vorba la centrală unde pot fi găsit." Rămânând singur, ulea așa prin prins o țigară, apoi început să citească scrisoare. Dragă Raluca, o întâmplare fericită face să-ți pot scrie pe altă cale decât prin poșta militară. Spun împrejurare fericită pentru că cele ce intenționez să-ți scriu în niciun caz nu ar putea ajunge sub ochii cenzorilor de la poșta militară. Veștile pe care le-am aflat în ultimul timp Mă îngrijorează la colme Nu e greu de bănuit la ce ne putem aștepta Și mai ales la ce mă pot aștepta Știi că am motive temeinice Să mă tem în legătură cu cele întâmplate la Iași M-am gândit mult Ce să fac? Să aștept mâinile îngrocișate până voi fi prins? Pentru că e clar Războiul e pierdut Singura mea scăpare este să trec dincolo La nemți. Când lucrezi însă la postul de comandă al unei divizii, care se află de obicei la cel puțin 10 km înapoi a frontului, și când nu știi decât foarte aproximativ cam ce linii urmează acesta, de cele mai multe ori nu știi nici atât, ar trebui să fii un mare naiv ca să nu speranța că vei putea ajunge dincolo fără să fii prins. Dar ce vrei? N-am de ales. Evident, Altă ar fi fost situația dacă nemții ne-ar fi obligați măcar o singură dată să ne retragem. M-aș fi ascuns și m-aș fi predat cele din tipa patrule nemțești trimisă în recunoaștere. Dar trupele germane se retrag mereu. Ved cu durere lucrul acesta, dar și cu furie. Și noi înaintăm. Înaintăm mereu firăra al dracului. În asemenea, condiții nu-mi rămâne decât o singură șansă să ajung în linia antei. De acolo, într-o noapte întunecoasă, pe aici nopțile sunt acum tare întunecoase, cu un pic de noroc se poate ajunge până la liniile neînțești. Acesta a fost motivul care m-a determinat să cer capitanului meu să mă trimite în linia întâi. A refuzat însă. Refuzul capitanului îmi pare de neînțeles. Simt că nu-i sunt deloc simpatic. O antipatie profundă. Nu și-o manifestă. Are o atitudine neutrală față de mine, dar o simt. Eu tocmai pe această antipatie scontam, crezând că va fi bucuros să se scape de mine. Curios, deși nu-i sunt simpatic, totuși nu m-a lăsat să plec. De ce? Normal ar fi să cred că nu și-a dat asentimentul, pur și simplu ca să nu-și descompleteze echipa de cifratori, abia de curând completat. Simt însă că nu acesta este adevăratul motiv. E altceva... Dar ce anume, nu-mi pot da seama. Adesea mi se pare că citesc în ochii săi o amenințare mută. Atunci ieși în figem mâna în gât. Dar n-am încotro. Trebuie să mă stăpânesc. De unde înainte îmi era numai profund antipatic, astăzi îl urăsc. Dacă mi-ar sta în putință, l-aș ucide fără nicio remușcare, ca pe mulți alții de aici, în special pe ăștia de la cifru, care se bucură de prăbușirea Germaniei lui Hitler. Draga mea, scrisoarea aceasta e ultima pe care o vei primi de la mine. De ce? Pentru că mi s-a evit o șansă unică într-un moment când mă aflam pradă cele mai complete deznădești. De data aceasta, cu puțin noroc, mă pot salva. Dacă aș crede în demon, aș fi convins că însuși tarturul lor a intervenit să mă ajute. Dar să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat. Nu sunt mai multe de două zile de când cineva care lucrează tot aici la postul de comandă al diviziei s-a angajat cu mine într-o conversație destul de plictisitoare pe probleme închipuiți de astronomie. Din vorbă în vorbă ajungem să discutăm și despre alte lucruri. Despre război, despre perspectivele păcii, despre situația din țară. Am crezut că e comunist și atunci, bineînțeles, m-am pus în gard. Pentru că în cele din urmă, spre uluirea mea, interlocutorul meu să-mi relateze cu lux de amănunte cele petrecute la Iași. Apoi mi-a spus cu un ton care nu suferea niciun fel de contrazicere, că dacă vreau ca povestea să nu ajungă la urechile biroului doi, trebuie să accept propunerea pe care urma să-mi o fac. Și ce propunere crezi că mi-a făcut? Ca în ziua și la ora pe care el o va hotărâ să trec la nemți. Îți dai seama cât de mult m-a bucurat? El îmi propunea ceea ce de fapt doream și eu. Bineînțeles, m-am ferit să manifest în vreun fel satisfacție. I-am răspuns că în principiu sunt de acord, dar că șansele mi se par îndoielnice. M-a asigurat că reușita e de plină, întrucât el cunoaște un loc pe unde se va trece absolut fără riscuri. Personal mă va conduce până în apropierea punctului de trecere și, la timpul potrivit, îmi va da și alte indicații care îmi vor asigura succesul de L-am întrebat când va trebui să trec și mi-a răspuns că peste cel mult 48 de ore, dar că s-ar putea și mai devreme. nu se apoi de mine, a ținut să-mi atragă atenția asupra consecințelor neplăcutei care mă așteaptă în cazul când aș încerca să divulg cuiva înțelegerea stabilită între noi fără în am căutat pe cât mi-a stat în putință să-l liniștesc. De altfel, cred că strădanile mele au fost zadarnice, deoarece, cu toată recomandarea pe care mi-a făcuse, era convins că nu voi vorbi. Așa că, draga mea, acum sunt în așteptare. Cu toate asigurările liniștitoare pe care mi le-a făcut, știu că nu e o încercare fără riscuri. Dar sunt hotărât. Am motive secret că și el are tot interesul ca să ajung dincolo de afară. De aceea mă pot încrede că și în ceea ce îl privește, va face tot posibilul ca tentativa să izbutească. E doar și pielea lui în joc. Spune și tu, nu-i așa că această întâmplare înseamnă norocul meu? Unde mai pui satisfacția pe care o simt acum când știu că aici, sub nasul celor de la biroul 2, un spion german își face mândrele? El se simte deplină siguranță pentru că nici dracu nu l-ar putea bănuii. De câte ori îmi aduc aminte de acest lucru, îmi vine să izbucnesc în hohote de râs. E amuzant, trebuie să recunoști și tu, să vezi cum un spion îi duce ai pe toți de nas dându-se drept ceea ce nu este. Acum, după ce cunoști toate amănuntele, înțelegi de ce ți-am scris mai sus că aceasta e ultima scrisoare pe care o vei primi de la mine. Dacă am șansa să ajung în Germania, sper că voi găsi un prilej ca să te vestesc unde mă aflu și unde mă poți găsi când te vei hotără să fugi și tu din țară. Sunt convins că asemenea prilejuri există și, pentru câtva timp, încă vor mai există. De mai multe ori, ni s-a întâmplat să întâlnim grupuri de refugiați sau deportați întorcându-se acasă. Draga mea, Raluca, sper să ne revedem și cât de curând. Sile! Ulea sfârșise de citit scrisoarea și acum se plimba prin biroul capitanului Gheorghiu de la un capăt la altul. Chipul său nu trăda nimic din simțămintele care îl stăpâneau. Atât doar, trăsăturile îi erau parcă mai rigide, iar ochii îi străluceau ceva mai tare decât de obicei. În el însă se zbucimau sentimente contradictorii. Pe de o parte satisfacție, pe de alta o sporiță îngrijorare. Satisfacția că totuși nu se lăsase mistificat de aparențe, pe de alta, îngrijorare sporită pentru că își dădea seama, acum mai mult ca oricând, că avea de luptat cu un dușman extrem de periculos. Totuși, spre deosebire de capitanul Gheorghiu, el nu căzuse în greșala de a vedea în barbu pe adevăratul agent al abverului și nici nu crezuse că, odată cu moartea acestuia, misiunea sa luase sfârșit. Din potrive, convins de contrariu, rămăsese să-l descopere și să-l aresteze. Dar ca să-i fi putut convinge și pe ceilalți, ar fi trebuit să aibă dovezi. Ori aceste dovezi îi lipsiseră. Iată însă că acum exista una, scrisoarea lui Barbu. O dovadă pe care nu putea contesta nici capitanul Gheorghiu și nici capitanul meu, Mai ales acesta din urmă care se arătase atât de înverșunat atunci când se pusese problema arestării lui Barbu. Din gândurile acestea, alți mulți e capitanul Gheorghiu, care îi pe ușă bine dispus. Ești încă aici? Uita mi de dumneata. Ai citit scrisoarea? Nimic interesant, nu-i așa? Am citit-o, domnule capitan, și vă așteptam. aștepta. Din potrive, scrisoarea e foarte interesantă. Ce vorbești? Ei, povestește. Aș prefera să citiți singur. Fosti de aici, frate. Imposibil. nu am timp pentru asta. Atunci, cetiți cel puțin pasajele subliniate. Le-am subliniat din adins. Nu va dura mult. Câteva minute de lectură palpitantă. Ce vorbești? Lectură palpitantă? Încep să devin curios. Dă-mi, te rog, foile. Ulea a întins scrisoarea și capitanul Gărghiu început să caute pasajele subliniate. Pe măsură ce lectura îl absorbea pe capitan, Ulea, care nu l slăbea din ochi, pădu urmări pe chipul lui stările prin care acesta trecea. Atenție concentrată, uimire, indignare, neliniște. Când sfârșit de citit și ultimul cuvânt, fruntea încrățită de cute îl făcea să pară ceva mai bătrân. Reluă lectura de data asta nu numai a pasajelor subliniate, ci a scrisorii în întregime. Ulea, mulțumit cu ceea ce descifrase până atunci pe chipul capitanului Gheorgheu, se duse să privească pe fereastră. Pe stradă, în la aproape dispăruse, trupele se să spre front, chesoanele și tunurile de asemenea. Mai treceau doar puține camioane și lungi coloane de căruțe încărcate cu muniție de artilerie. Conductorii îndemnau cai oboseți, sudoindu-i de mama focului. Mergeau pe de cu mâinile vârâte în buzunarele mantalelor, cu coderiștea biciului sub soară, cu bonetele trase pe frunte și cu câte un chiștoc de țigară stins în colțul gurii. Mergeau domol ca și cai, poate la fel de obosiți ca ei. Di bălane, para ta, îl lași numai pe bă să tragă. Crezi că nu te-am simțit? Mâncate ar lupi trage că acușe-ți ard una cu codiriște." Cuvintele capitanului Gheorghiu îl fac cură să se întoarcă. Dumneulea, mă stăpânește un sentiment penibil, greu de explicat. Îmi pare sincer rău că, furați de aparențe, m-am înșelat asupra dumii sub apreciindu-ți posibilitățile." Mă simt însă mai puțin prost, știind că hotărârea de a-l aresta pe Barbu nu a mai putut influența desfășurarea evenimentelor. La ora când noi încă discutam dacă trebuie sau nu să-l arestăm, mizerabilul de mult spălase Putină. Îmi pun totuși întrebarea. De ce, dumneata, dacă erai atât de sigur că Barbu nu este agent la nu te-ai opus categoric? Deși cu o jumătate de gură, totuși ai consimțit și dumneata să fie arestat. Am consimțit, recunoscut ule oftând. Din felul cum ai oftat, am înțeles. Ai acceptat fiindcă noi ți-am forțat mâna. mână. N-ați răcit, am fost de acord pentru că am socotit că arestându-l pe barbu faceți ce jocul adevăratului vinovat. Cu alte cuvinte că arestându-l, judecându -l și condamnându-l, adevăratul asasin al sublocotenentului Voineagu și al lui Mardare se va simți la adăpost și va acționa. Și la ce ți-ar fi folosit aceasta? Am nădăjduit că simțindu-se în deplină siguranță, va acționa cu mai puțină prudență, dându-ne astfel posibilitatea să punem mâna pe el. Cu alte cuvinte, se grăbi capitanul Gheorgheu să anticipeze concluziile. Procedând astfel, spionul intenționat să omoare două muște dintr-o singură lovitură. În primul rând își îndeplina misiunea, trimițând plocon spionajului german pe cineva familiarizat cu sistemele noastre de cifrare, iar în al doilea rând, îndreptând bănuierile asupra lui Barbu, își asigura libertatea de acțiune. Știu eu dacă agentul Abwehrului a dorit într-adevăr că Barbu să ajungă dincolo viu și nevătămat. Capitanul Gheorghiu îl previne de merit. Crezi într-adevăr că Gândiți-vă puțin, domnule, capitan. Ce l-ar fi putut face pe agent să creadă că dispariția lui Barbu avea să fie interpretată de biroul 2 ca o trecere la nenți? Știa sau măcar bănuia că noi îl suspectăm pe Barbă? În niciun caz. Atunci, făcând să dispară barbu, putea el spera că noi vom da aceste dispariții o altă interpretare decât aceea că și el a avut soarta lui Voineagu și Mardare, cu singura deosebire că de data asta, asasinul din motive necunoscute... A făcut să dispară și cadavrul. Încercați să faceți abstracții de bănuiala noastră în ceea ce îl privește pe barbă. Într-o zi constatăm că el a dispărut. Deci, încă un om de la cifru care dispare. Un om pe care îl considerăm absolut cinstit, asupra căruia nu planează niciun fel de bănuial. Aceasta după împușcarea lui Voineagu, după înjunghierea lui Mardare. Am crede oare alții decât că a avut și el soarta celorlalți doi? Am avea vreun motiv să-l bănulim că a fugit la Ninți? Desigur că nu. Nu e așa? Da. Cam mai dreptate. Nu știu, continuă Ula, dacă dumneavoastră ați avut curiozitatea să studiați harta sectorului. Eu am avut și am constatat un lucru foarte interesant. Anume că sectorul ocupat de regimentul Putna era la ora aceea cel mai ușor de supravegheat. A te încumeta să treci pe acolo însemna să te hazardezi într-o aventură extrem de primejdioasă și cu șanse minime de reușite. În schimb, lucrul era posibil mai la stânga, acolo unde flancul stâng al regimentului Trotuș făcea joncțiunea cu divizia de cavalerie ce, deci, dar, Barbo a încercat să treacă tocmai pe acolo, pe unde era cel mai greu de trecut. Dacă nu am știut precis că el a acționat după indicațiile date de agent, am putea presupune că, necunoscând situația reală, a nemerit din întâmplare tocmai în sectorul cel mai dificil. Or, din scrisoare, reiese clar că agentul i-a dat asigurări că îi va facilita fuga, indicându-i punctul de trecere cu cele mai puține riscuri. În realitate, lucrurile s-au întâmplat tocmai invers. Să crede, mare că nici agentul hitlerist nu a cunoscut care e situația în sector? Greu de presupus, dacă nu, imposibil. De acord cu dumneata, îmi pun însă întrebarea. Nu s-a gândit agentul că în cazul în barbu va fi prins, va vorbi? Domnule capitan, nu mi-e deloc ușor să dau un răspuns. Se vede treaba că agentul și-a studiat bine omul. El a știut mai dinainte că tocmai lașitatea îl va împiedica pe Barbu să se lase prins viu. Dar să privim lucrurile și sub alt aspect. Dacă agentul ținea neapărat ca barbă să ajungă dincolo, viu și nevătămat, o altă cale oare nu avea? După părerea mea, aceea pe care a ales-o este, aș spune, demodat. În actualul război nu se poate concepe serviciul de informații fără sprijinul activ al aviației. De ce barbo a fost împins înainte și nu înapoi, într-un loc de unde un avion îl putea lua într-o noapte și trece dincolo? Sau, în definitiv, de ce era neapărat nevoie să fie trecut dincolo? Am fi naivi dacă am crede că în spatele nostru nu au rămas puncte de spionaj hitleriste sau hortiste. Barbu ar fi putut fi dus într-un asemenea loc... Siliț să arate tot ceea ce știi și apoi trimis, fără prea mult de menajamente, pe lumea cealaltă. Iată, dar că avem suficiente motive să credem că agentul Abverului, momindu pe barbă, a urmărit să nu-l treacă dincolo, ci, din potrive, să fie prins. Capitanul Gheorghiu rămase câteva minute pe gânduri, apoi replică. Undeva însă raționamentul dumneitale mi se pare viciat. Haide să recapitulăm cele ce cunoaștem până acum. Primim informația verificată ulterior care vorbește de existența unui agent al abuverului stricurat printre noi. Ce urmărește? Să descopere în ce constă modificarea adusă mașinii de cifrat. Facem abstracție de cele două crime pe care le făptuiește stilite de împrejurări sau cum te-ai exprimat dumneata datorită ghinionului. Și șansa îl favorizează. De la unul din cifratori care are anumite păcate de ascuns, poate afla chiar mai mult decât primise sarcina să afle. Cu alte cuvinte, agentul are posibilitatea să-și îndeplinească misiunea fără să mai fie nevoie să-și riște pielea. Ce face atunci? Îi cere să treacă dincolo. De ce? Pentru că în felul acesta dă posibilitatea abverului să pună mâna pe un om care îl poate informa nu numai în ceea ce privește modificarea adusă mașinii de cifrat, dar și cu privire la toate codurile de cifru pe care le folosesc marile unități. Dumneatea nu ești de acord cu punctul acesta de vedere și afirm că agentul, mă pe barbu, să treacă dincolo, din potrivă, a urmărit să fie prins de către ai noștri. Mi se pare că tocmai în aceasta constă viciul din rațulamentul dumitale. Pentru că se nasc trei întrebări care infirmă concluzia la care a ajuns. În primul rând. De ce n-a încercat mai curând să-l folosească pe barbu de vreme ce l avea la mână? În al doilea rând. Dacă agentul a știut mai dinainte că barbu va fi prins, de ce i-a mai dat mie de mărci? Barbu doar acceptase să fără să ceară vreun preț. În al treilea rând. De ce a fost sacrificat Barbu, știut fiind că viule putea fi infinit mai de folos decât mort? Cu alte cuvinte, de ce au subordonat acestui scop secundar lichidarea lui Barbu scopul principal? Întrebarea aceasta mi se pare cea mai importantă. Așa cum pui dumneata problema, s-ar părea că au procedat tocmai ca un jucător de poker, care, fiind servit cu un care de aș, aruncă jos trei cărți în speranța că va primi, în schimb, altele cu care va putea realiza o chintă regală. Poate că exemplul nu este cel mai fericit, dar altul nu mi-a venit în minte. Am să încerc să vă răspund, domnule capitan. În ceea ce privește prima întrebare, cred că agentul Abverului nu a cunoscut de la început pata neagră din trecutul lui Barb. Amintiți-vă de dispariția și apariția fotografiilor de pe livret. E drept, noi nu știm dacă a dispărut și fotografia lui Barb, dar putem presupune. Putem presupune că fotografia lui Barbu a ajuns unde trebuia să ajungă, că s-a cercetat și că s-a descoperit ceea ce el ținea să rămână ascuns pentru toată lumea. Odată în posesiunea acestei informații, agentul a știut că Barbu va fi nevoit să joace așa cum îi va cânta el. La cea de-a doua întrebare, răspunsul mi se pare destul de simplu. Dându-i lui Barbu o mie de mărci... Mărci nu de ocupație, ci cu circulație în Germania, au urmărit un dublu scop, în primul rând unul psihologic, adică a vrut să-l convingă pe Barbă că trecerea până în liniile hitleriste este sigură, mia de marci urmând să fie de folos când va ajunge în Germania. Cu alte cuvinte, agentul și-a propus să ridice moralul secăturii de Barbă. În al doilea rând, scontând că Barba va fi prins, agentul a urmărit compromiterea acestei și derutarea anchetatorilor. Ultima este într-adevăr cea mai importantă. Răspunsul nu i deloc ușor. Eu cred următorul lucru. Ori agentul cunoaște acum în ce constă modificarea adusă mașinii de cifrat, deci Barba a putut fi sacrificat. Scopul fiind atins, ori din motive care deocamdată ne scapă, Barbu a trebuit să fie neapărat sacrificat. Dacă presupunerea dumitale domnului este adevărată, cu alte cuvinte, dacă agentul cunoaște acum în ce constă modificarea adusă mașinii mașinii decifrat, înseamnă că suntem al naibii de prost. Înseamnă că abverul poate decifra toate radiogramele noastre, fără îndoială numai că aceasta este o presupunere care, pentru a ști în ce măsură corespunde realității, va trebui verificat. Adică, va trebui, folosind la maximum sistemul de cifrare cu mașină, să transmitem niște radiograme cu un conținut fals. Spre exemplu, că pregătim o ofensivă de mare amploare. Dacă ei vor putea descifra radiogramele noastre, este imposibil să nu ia contramăsuri. Iar dacă nu, înseamnă că averul încă nu este în posesia secretului mașinii de cifrat. În concret, rămâne ca noi să elaborăm un plan de care hitler știe, luând cunoștință, să fie obligați să ia asemenea măsuri serioase, încât ele să nu poată să rămână ascunse serviciilor de informații ale unităților noastre. Planul va trebui elaborat de îndată, pentru că este important să știm cât mai urgent dacă mai putem sau nu folosi mașina de cifrat. Voi raporta domnului general noua situație. Domnia sa va ordona măsurile cele mai adecvate în noi situații. Apoi, după o clipă, oftând. Vă zic că va trebui să o luăm de la capăt. Chiar de la capăt? Nu. Mai precis, să reluăm cercetările de unde le-am abandonat. De altfel, din scrisoarea lui Barbă se desprinde o indicație deosebit de interesant. aceea că pe agentul averului nici draconul nu l-ar putea bănui nici dracu nu l-ar putea bănui și totuși noi va trebui să-i dăm de urmă. Unde mai pui că aceste cuvinte sunt susceptibile unei duble interpretări. Pentru ce nu-l poate nici dracu bănui? Pentru că prin grandul și poziția lui este deasăvra oricărei bănuieli. Sau nici dracul nu-l poate bănui pentru că e un personaj lipsit de importanță, vreunul trupete oarecare. În primul caz, Precizeaule. Înseamnă că sunt susceptibili de a fi bănuiți domnul capitan Smeu, dumneavoastră, șeful de stat major și, în general, toți ofițerii postului de comandă. În al doilea caz, toți suboficierii și trupa, inclusiv ordonanțele și plantoanele. Cu alte cuvinte, întreg efectivul postului de comandă al diviziei. Dacă ne-am luat după aceste indicații, înseamnă să căutăm acul în carul cu fân, nu-i așa? Capitanul Gheorgheu nu răspunse, se -a mulțumit doar să ridice din umeri. Olia își-a singur. Și totuși, aceasta e singura indicație pe care o avem. Se ridica și început să se plimbe prin birou cu mâinile la spate, cufundat în gânduri. Capitanul Gheorgheu îl urmări cu privirea și nu fără oarecare invidie. Domnule capitan, aș vrea să vă fac o rugăminte." Vorbi într-un târziu, Ule. Aș dori ca de existența scrisorii lui Barbu, în afară de mine, dumneavoastră și domnul general, nimeni altul să nu mai afle. Poate că dorința asta mea să vi se pară străine. Nu putem însă face abstracții cu totul de indicația pe care o conține scrisoarea lui Barbu, oricât de vagă ne se pare. Și atâta vreme cât nu am izbutit să circumscriem bănuiala la un număr limitat de persoane, înseamnă că de fapt, toată lumea e suspectă. Acesta pe de-o parte. Pe de altă, dacă într-adevăr, așa cum presupun, să pun agint la l-a sacrificat pe barbă pentru a ne duce de nas, e mai bine să lăsăm să se legene în această iluzie. Nici șeful de stat major să nu afle? Nici. Lui Smeu tot nu-i spunem nimic? Nu. Dacă șeful de stat major nu trebuie să afle, cu atât mai puțin domnul capitan meu. Indiferent de ce crede despre rămânerea mea aici, față de el voi continua să mă comport doar ca un simplu cifrator. Bine, domnule, dacă ți apărat. În ceea ce privește pe șeful de stat major, rămâne de văzut dacă și generalul va fi de acord. Mai este ceva, domnule capitan? Poftim, te ascult. Vă rog să-i reamintiți, domnule general, că a făgăduit să-mi redea gradul de căprar. Bine, am să-i reamintesc. Dar spunem, de ce ține neapărat să se recapezi gradul? Urmărești ceva prin asta? Nimic deosebit, dar e bine să se știe că sunt un cifrator model, care pe deasupra a dat dovadă de curaj și inițiative. nu pot da seama ce anume urmărești, dar întrucât e o problemă de viitor... Nu ține în mod deosebit să aflu. Acum îi dau fuga la domnul general să-l informez și să vedem ce hotărăște. Îmi permite să plec eu mai întâi? Din prag se întoarsă și adăugă. Încă o dată, domnule capitan, vă rog să nu uitați să-i de gradul meu de căprar. Sticluța cu valeriană. A doua zi dimineață, în biroul generalului Popincariu, avea loc următoarea discuție între acesta și capitanul meu. Stai jos, Smeule. Ei, ce mai e pe la voi? Cum merg lucrurile?" Domnule general, ca de obicei, e prost că am rămas numai în patru oameni și când e mult de lucru, nu pot lucra decât cu o singură echipă. În ultimile zile, băieții s-au cam istovit, mai ales că lipsit și ule. De când s-a reîntors, de ce s-a mai fi întors? Am cel puțin un om rezerv. Va trebui în orice caz domnule general, să-mi cea de a doua echipă. Să nu-mi ceri oameni de la unități, că nu-ți dau. Cere de la PS. Iar până să se miște cei de la PS, să termină războiul, domnule general. Nu am ce să-ți fac, smeole. De la unități nu pot scoate un om. Din potrivă, va trebui să mai împuținăm trenarzi și să îi trimitem aliniantei. În Fii mulțumit că s-a terminat cu bine povestea aceea. Dacă ar fi ajuns nemernicul ăla de barbă dincolo, ar fi fost rău de tot. Îți dai seama ce perturbare. Toate codurile ar fi devenit inutilizabile. Dar nu pentru asta te-am chemat. Uite, am aici un plic strict secret care trebuie predat în mâna domnului general Voinescu. Plicul nu îl pot încredința decât unui ofițer de nadește. M-am gândit la dumneata. De altfel, astăzi nu cred să mai aveți de lucru. Domnule general, vă mulțumesc pentru o încredere. Nu-i nevoie să -mi mulțumești. Eu îmi cunosc bine ofițerii și știu pe cine mă pot bizui. Capitanul Smeu se înclinea fără să răspundă. Lauda generalului ălmagulea. Vă să zic așa, rălot generalul. Te duci la pajura și predai plicul în mâna domnului general Voinescu. Răspuns să nu aștepți pentru că e fără răspuns. Cere o mașină și în două ore ești înapoi. Poftim plicul. Și e un plic mare cu mai multe sigile pe el. În timp ce în biroul generalului avea loc discuția de mai sus, în biroul domnului capitan Gheorgheu, comandantul cartierului, capitanul Medre, asculta posomorât ceea ce îi spunea capitanul Gheorgheu. Dragă Medre, domnul general e foarte nemulțumit de felul cum îți stăpânește oamenii. Pur și simplu îi lași să-și facă de cap. Ai o armată întreagă de ordonanțe, plantoane, popotari, conducători și nu mai știu eu ce care toată ziua nu fac nimic. În schimb, umblă cranga prin oraș, deci cinci cu bocanci nefăcuți ca vai de lume, Ne compromite în față de localnici. Deși domnul general a ordonat ca în fiecare zi să-i aduni și să faci cu ei două trei ore de instrucții, dumneata îi lași de capul lor. Capitanul Medrea își plesne bonetul de carambul cismii și replică. Cu cine să fac instrucții, dragă Gheorghiule?" Cu Lase furieri? Lasă-i pe furierii. Ăștia au destul de lucru la birou. Știi bine că niciunul nu se culcă înainte de miezul nopții." Atunci, cu Cu plantoanele? Cu ei? Păi când încerc să-i scot la instrucții, nu primesc eu telefoane tot de la voi? Pe al meu să nu-l că trebuie să-mi calce niște rufe. Parcă tu nu faci la fel. Și dacă pe al nu-l pot scoate... Pe al lui Smeu nu, pe al lui Bratul Loveanu, nu. Atunci cu cine să fac instrucție? Cu tata și cu mama din groapă? Dacă se întâmplă să se îmbolnăvească vreun planton și intră la infirmerie, de la cine primesc eu telefon? Medrea, ce-i Custan? E bolnav la infirmerie. N-ai cu cine să le înlocuiești? Am nevoie de plantoane. Să fim serieși. Dacă domnul general vrea să-i la instrucții, să vă interzică voi de a vă mai opri sub diferite pretexte, ordonanțele și plantoanele. Vă menajează cu toții oamenii ca și când dacă ar ieși la instrucții o oră, două pe zi, ar plăsni fiera ei. Dragă mea, dragă, eu nu zic că nu ai dreptate. De înainte s-a terminat. Îi scoți pe toți la instrucții fără excepții. Cine intervine, ține-te tare. Ordin de la general. Și-ți repet, trebuie să încep chiar de astăzi. Dute la cartier și trimite pe dorobăț să-ți scoată oameni. Când ei strâns pe toți, mă anunți și pe mine. Trebuie să-i raportez generalului că ordinul a fost executat." Capitanul Medrea plecă bombănind. Și în timp ce capitanul Smeu gonea într-o mașină militară spre postul de comandă al armatei, în timp ce ordonanțele, plantoanele și popotarii treceau în coloană de maș prin fața postului de comandă, îndreptându se către o toloacă de la marginea orășelului, ulea se stricura nestingerit în cantonamentul capitanului Smeu. Nici capitanul Smeu care gonea în mașină, în drum spre postul de comandă, a și niți ordonanțele și popotarei care se pregăteau să execute mișcări de agerime și mânuiri de armă nu aveau de unde să știe că, și într-un caz și în celălalt, ideea fusese a lui Ule, care își pusese în gând să arunce o privire prin locuința capitanului Zmeu, fără teama că ar putea fi surprins de ordonanță. Mai multe fusese motivele care îl hotărâsără pentru această treabă, în primul rând, îi se părea curioasă, acum când cunoștea adevărul în legătură cu barbu, vehemința cu care capitanul îl acuzease pe acesta. Și apoi, modul în care o făcuse prea a apunere în scenă. Așa de pildă, bilețelul pe care îl strecureasă generalului, tocmai în clipa când acesta își exprima nemulțumirea că inamicul poate fi atât de bine informat, fără ca serviciile noastre de contrainformații să prindă de veste. Și ce spune în bilețel? Că el, Smeu, cunoaște pe acelea care e informase Abverul. Numai că în loc să-i divulge numele, cere generalului să-i convace pe toți într-o conferință. E bine, tocmai această conferință au considera o adevărată punere în scenă. Când a văzut pe toți strânși în cabinetul generalului, a făcut să explodeze bomba. Barbo este vinovatul. Dovada Păi nu s-a eschivat barbu să plece cu eșalonul înaintat, pretextând o gripă imaginară, tocmai pentru că știa ce îi se pregătea generalului și celorlalți care îl însoțeau? Nici generalul și nici capitanul Gheorghiu nu și-au dat seama că ar fi fost imposibil ca un agent care se găsea înapoi la comandament să afle și să transmită în linile hitleriste, într-un interval de timp atât de scurt, locul exact unde avea să fie fixat postul de comandă provizoriu, când acest lucru nici generalul nu-l știuse înainte de a ajunge în sat. Colegând ulterior informații, Ule aflase că abia târziu, în cursul nopții, comandantul regimentului hotărăse unde să se stabilească postul de comandă provizoriu. De altfel, și celelalte acuzații aduse lui Barbu nu rezistau unei analize mai atente. Ule se întrebă dacă nu cumva capitanul Smiu, acuzându-l pe Barbu, nu scontase și pe altceva decât numai pe argumente. Cu alte cuvinte, dacă nu scontase că în timp ce el va perora împotriva lui Barbu, se va descoperi dispariția acestuia. Și dacă într-adevăr nu greșea, dacă într-adevăr capitanul meu scontase pe acest lucru, calculul lui nu fusese ultima lovitură de teatru care avea darul să risipească toate îndoielile. Dar a presupune acest lucru însemna albănui pe capitanul meu. Motive deosebite nu prea avea. Vehemința cu care îl acuzează pe Barbu era nefirească, dar ea devenea pe deplin justificată dacă Zmeu știa mai dinainte că, la ora când el preda pentru arestarea lui Barbu acesta dispăruse. Dar aceasta nu era decât o simplă presupunere. În niciun caz ea singură nu putea constitui un motiv de bănuială. Acum își aminti brusc de alte întrebări mai vechi, cărora, datorită precipitării evenimentelor, nu au ragazul să le caute răspuns. Așa, spre pildă, oare primise într-adevăr capitanul meu vizita musafirului de la miezul nopții? Apoi mai erau unele întrebări în legătură cu Nicolai, ordonanța capitanului. Oare nu Nicolai fusese acelea care descoperise cadavrul șoferului Pantelimon? Nicolai era un prostănac, după părerea unanimă, iar capitanul meu garantase pentru el. Dar acum, când existau unele nedumeriri cu privire la capitan și garanțiile date de acesta puteau fi puse sub semnul întrebării. Bineînțeles, nedumeririle acestea, chiar dacă până la urmă puteau fi numite bănu el, ele în niciun caz nu mergeau până acolo, încât să identifice pe capitanul Smeu cu agentul apverului. Totuși, întrucât ele existau, trebuiau verificate, mai ales acum, după ce luase cunoștință de conținutul scrisorii lui Barbă. Oare nu scria Barbo, referindu-se la agentul Abverului, că nici draconul l-ar putea bănui? Cine l-ar putea bănui pe capitanul Zmeu? Sau pe ordonanța sa, Niculae, pe care toată lumea îl compătimea pentru nătângia lui? În ultima instanță, tocmai scrisoarea lui Barbo îi stărnise curiozitatea să cunoscă mai de aproape locuința capitanului Zmeu. Capitanul Smiu ar fi putut fi invidiat de mulți dintre ofițerii postului de comandă pentru cantonamentul pe care îi zbutise să pună mână. O cameră spațioasă, mobilată cu gust și cu un prea frumos covor persan pe jos. Două fărești mari dădeau de spre stradă. În cameră stăpânea ordinii și o curățenie Pe Pelavar, savoniera, periuța de dinți, pămătuful, mașina de ras, toate aliniate perfect ca niște soldați gata să primească inspecția comandantului de grup. Între fereastră și ușă, un birou sui generis pe care se afla o calimară de alabastru de un gust cam îndoielnic, o mapă cu colțurile de piele și un cuțit de tăiat cărți. Pe mânerul cuțitului era scris cu o caligrafie stângace, Carl spat. În colțul din stânga și în linii cu călimara, trei cărți așezate una sub alta, după marime. Ulea cercetă plicul mapei, citit titlurile cărților. Erau trei romane mult gustate de cititori. Le răsfoi filă cu filă. Încercă unicul sărtar al biroului. Era încuiat, dar cheia se afla în brască. Îl deschise. Tot ceea ce conținea sertarul era scris în limba maghiară și aparținea gaztei. Lângă părete, în imediat a patului, lada de campanie a capitanului Zmeu. Conținutul az interesându-l în mod deosebit, venise pregătit ca să poate de scuie. Nu fând să nevoie să facă uz de speraclu, deoarece cheia se afla în vroască. Pute că aici voi găsi ceva care să prezinte măcar cât de cât un interes, își spuse, ridicând capacul. În ladă aceeași ordine de săvârșite, albituri, ciorapi, batiste, flanele de corp. Într-o despărțitură, fotografia înrămată a unei femei foarte frumoase fără îndoară soția capitanului. Un teanc de scrisori, toate scrise de aceeași mână. Le parcursă pe cele mai multe în fugă. Conținutul cu mici variații era aproape identic. Vește banale despre sănătatea rudelor, anunțuri telegrafice despre nașteri, căsători și decese întâmplate în familiile cunoștințelor, lamentări interminabile privind greutățile de aprovizionare. Toate se închiau cu invariabilele cuvinte, te îmbrățișezi și aștept cu nerăbdare să te întorci. În aceeași despărțitură mai ai un farfece, două măsorele cu ață, o testea cu ace, câteva țigarete încă neîntrebuințate, o cutiuță cu nasturi, câteva antinevralgice și o sticluță de culoare închisă pe care scria Valeriana. Sticluța era plină numai pe jumătate. Uite! Capitanul bolnav de inimă și se ascunde de noi. Puse apoi toate lucrurile la loc în aceeași ordine și închise capacul. Se ridica apoi privind de împrejur Mi se pare că îmi pierd timpul zadarnic, își spuse, apropiindu-se de dulapul mare cu trei despărțitori. Îl deschise. Rafturile erau toate goale. Fără îndoială, gazda, cedând camera, a fost să se grijă să golească de rufării dulapul. De În despărțitura pentru haină, atârna uniforma de schimb a capitanului. cerceta buzunarele, pipăii captușală, trudă de zadarnică. În stânga mai era o ușă. Asculta atent, dar nici un zgomot nu-i par de dincolo. Apăsă ușurel pe clanță. O încăpere mică, un fel de antreiaș, Într-un colț o saltea făcută sul și peste ea o raniță. În antreiași și dormea fără îndoială ordonanță. Ca la lui Niculai, fu de asemenea cercetat, dar cu același rezultat negativ. Închiserea lui o cușa, cu mă aruncă o privire jur împrejur, spre a verifica dacă nu a rămas ceva necercetat, apoi se strecură în stradă tot așa, pe nesimțite cum venise.